У ранкових новинах передали, що в Києві та по всій Україні починається епідемія грипу. Дуже добре. Бо прокинувшись із чумною головою та болем у побитому вчора тілі, я не уявляв собі, чим би оце можна офіційно захворіти. Ну не скаже же на роботі, що відомого кримінального репортера та автора детективного роману про боротьбу з наркобізнесом катували в міліції, вимагаючи зізнатися в незаконному збуті наркотиків. А тут грип. Дуже доречна та зручна хвороба. Набрав секретарку на мобільний, поскаржився слабким голосом на головний біль, температуру та нежить, пообіцяв видужувати, попередив «На місці мене не буде днів зотри» і з чистою совістю витягнувся на дивані. Але вдавати з себе грипозного не означає валятися вдома, попиваючи пиво чи щось міцніше. Полежавши з півгодини, я склав у голові план дій і набрав номер Роми Барабаша. Режисер довго не відповідав, але телефон не вимкнений і не переведений у режим голосової пошти. Значить, абонент не має нічого проти того, аби бути доступним. Після восьмого гудка почулося. Я слухаю. Здоров, Романе, це варала. Ну? Що «ну»? – не зрозумів я. Ну, це значить «ну». Судячи з голосу, Барабаш або переживав чергову творчу кризу, або навпаки, був дуже зайнятий і не мав часу на пусті балачки. Як твої справи? А тобі правда цікаво? Чи ти не знаєш, як почати розмову? А чого ти такий серйозний? А, ти дуже веселий, огризнувся Барабаш. Літак у мене скоро, у Крим литимо, на зйомки. А скоро це коли? Не знаю. У тебе літак, і ти не знаєш? А ти бач, натягнуло на небі. Погода нельотна, кажуть. А літак спонсорський. Тільки спонсор може літак орендувати, а не погоду. Оце сиджу фактично на чемоданах і чекаю сигналу. Летимо, не летимо. А, значить, можете сьогодні і не полетіти? Усе може бути, Ігоре. Ти класний чувак, але в мене зараз, ну, сам розумієш. Короче, треба зустрітися і поговорити. Поки ти в Крим не полетів, розмова дуже серйозна. По телефону не можна, відразу кажу. Добре, повернуся за тиждень. Не канає, перервав я його. Не доживу, боюся. Та що ти мелиш? Та нічого не мелю. Я, Барабаша, тепер не в тому стані, аби кидатися дарма словами. Ну, приділи мені 20 хвилин своєї дорогоцінної уваги. Ну, без тебе все одно не полетять. Якщо полетять, звісно. Клади свої чемодани в машину і під'їжджай, куди скажу. Це справді серйозно. Романи навіть дуже серйозно. Я не давав режисерові передишки пер на пролом. Ну, ти ж знаєш, де і ким я працюю. Ну? Тут знову це твоє ну. До моїх проблем ти ніяким боком не причетний. Вони, як кажуть юристи, напряму пов'язані з моєю професійною діяльністю. Пресують мене, Романе, як журналіста. Це в двох словах. Але ти допомогти можеш, бо у вашому шоу-бізнесовому цеху в мене знайомих практично нема. А по телефону? Ні, грубовато перебив я. Якщо ти зараз не погодишся зустрітися, я перехоплю тебе в Борисполі, просто в аеропорту. І тоді проблеми почнуться в тебе. Но телефон мій навряд чи хто прослуховує, а ось пасти мене цілком можуть. Навіть уже пасуть, будь спокійний. Раз так, то я не матиму іншого виходу, крім як вивезти на тебе одних дуже поганих редисок. Кожен, із ким я останнім часом спілкуюся, так чи інакше потрапляє під прес. Але якщо я з твоєю допомогою зможу отримати додаткові важелі для вирішення своєї проблеми, то вашою вона не стане. Усе зрозумів?» На тому боці барабаш зітхнув. «І де ти сьогодні взявся, Ігоре?» Так що ти скажеш? Окей? А за тобою правда стежить? Правда. У цьому я після останніх подій був більш, ніж упевнений. Тому я буду дуже обережним. Ну, кажи, де і коли, але май на увазі. Усе я маю на увазі. ти на своєму літаку. До речі, навіть краще, що тебе після нашої зустрічі в Києві якийсь час не буде. Називай мені зараз будь-який свій улюблений заклад в районі центру. На мить Роман задумався. «Не знаю». «Ну, мамай, ну, я такий в районі Подолу. Можеш там бути хвилин за сорок?» «Ну, давай за годину, поправка на пробки». «Хай так, усе, до зустрічі!» Замислено подивившись якийсь час на телефонну трубку, я заховав її в кишеню. «Що мені ще потрібно для того, аби почуватися мобільним на нелегальному становищі?» У тому, що треба лягати на дно, в мене не було жодних сумнівів. Навіть якщо я страхополох і накручую себе після вчорашнього, жодні заходи безпеки не будуть зайвими, лише додатковими. Замкам на дверях своєї квартири я не довіряв. Навіть при тому, що їх аж два і двері броньовані, це зупинить лише випадкового злодюжку. Хто поставить перед собою мету проникнути в мою хату – Проникне. Тому, зникаючи з дому на невизначений поки що час, треба взяти з собою найнеобхідніше – гроші і документи. Машину мені вже потрощили. Як потрощать телевізор, комп'ютер та DVD-програвач – горе, проте у порівнянні з учорашньою грою в слоника, погодьтеся, невелике. Витяг із примітивного сховку під ліжком – коробку від dvd там паспорт, банківська картка, на якій нудиться 200 баксів на чорний день, тоненька пачечка зелених банкнот, хоч цілий день перераховую все одно 820 доларів, військовий квиток, а ще будете сміятися, старий комсомольський, на пам'ять тримаю. Ці два документи лишаю. Паспорт і гроші кладу до внутрішньої кишені куртки – Доправ на водіння не існуючим уже автомобілем. У сумку пакую подарований пістолет, чистий светр, в окремий пакетик загортаю двоє трусів, три пари випраних шкарпеток, усі, які в мене є. Зарядку для телефону, CD-плеєр, зарядку для нього, зубну щітку, початий тюбик пасти, блокнот із всіма потрібними і непотрібними контактними телефонами, на третину прочитаний американський детектив про серійного вбивцю. Ну, здається, все. До переходу на нелегальне становище будь готовий. Завжди готовий, блін. Наступний етап – вийти з дому. Ну, це якраз не дуже велика проблема. Збігаю на перший поверх. Дзвоню в квартиру, вікна якої виходять не в двір, з боку під'їзду, а на протилежну сторону, на вулицю. У цій квартирі живе одна мила бабця-пенсіонерка, який я періодично віддаю якісь непотрібні мені, але корисні їй речі. Спорожнені скляні банки з кришкою-закруткою, порожні скляні пляшки з-під горілки, коньяку та пива, акуратно перев'язані стосики прочитаних газет та журналів. Через дорогу... Пункт прийому вторинної сировини, а таке добро, як порожня склотара, в моєму хлостяцькому барлозі ніколи не переводиться. Вона знає, що я журналіст, і час від часу просить написати скаргу в ЖЕК. Або дільничному. У Святошинську районну державну адміністрацію, у Київську мерію, Кабінет міністрів України. А один раз навіть до Європейського суду. Ну, не знаю, підвищували їй після цього пенсію, зменшували плату за гарячу воду, штрафували власників собак та котів, які безбожно сируть під її дверима та на дитячому майданчику, чи забороняли переривати серіали рекламою гігієнічних тампонів, головне це сприяло налагодженню добрих сусідських стосунків та породжувало взаємну довіру. Без довіри я не зміг би так просто, пояснивши свій вчинок професійною необхідністю, вилізти через її вікно. Вона навіть успіхів мені побажала на вздогін. Дуже вчасне і доречне побажання. Тепер лишається проскочити до шосе, зупинити таксі, трошки поторгуватися і їхати на поділ. Колобок я. Колобок від усіх утік. Розділ 13. Вся ця фанера. Вираз обличчя режисера Барабаша мені відразу не сподобався. Те, що в Романа є щось від мізантропа, я помітив ще під час нашого першого знайомства. Потім мені пояснили речі, які я, як особа, теж ніби причетна до творчої професії, зрозумів одразу. Коли в барабаша нема роботи, чи робота його не цікавить як митця, а є лише черговим заробітчанством, режисер стає злюкою. Та щойно він зрозуміє, що нова пропозиція – не лише робота, а й творчість, то миттю ніби перероджується. Наче не дивився тільки що на тебе вовком і не цідив слова крізь зуби. Мало не обніматися, Лізе. З таким станом речей, в принципі, миритися можна. Але побачивши мене зараз, Роман Барабаш сховав очі. Так, наче ми з ним по п'яному куражу мірялися статевими органами. І тепер, протверезивши, він боїться, що я почну без всякої лихої думки розповідати цю історію всім підряд, видаючи її завдалий жарт. Або ще гірше – Вважає, що про його падіння знає кожен мешканець планети Земля. А іншого порівняння мені зараз просто в голову не прийшло. Здоров, я простягнув руку. Режисер потиснув її коротко і мляво. Хоча, звичайно, лупив по правиці з розмаху, так, аби ляпнуло. І стискав руку, наче еспандер для розробки кисті. Точно нікого не привів. Ти ж мені не вірив. Ситуація змінилася. У мене літак за дві години. Бачиш, я зібраний. Роман кивнув на велику зелену дорожню сумку, що притулилася збоку біля його стільця. Біля нас виринула невеличка дівчинка з блокнотиком в одній руці та шкіряною книжечкою меню в другій. Барабаш відмахнувся від книжечки, запитав кудись у бік і далі, не дивлячись на мене. За кермо? А ти? В аеропорт на своїй машині не їздять. За мною вишлють транспорт. Ну, а я пішохід. У подробиці втрати машини я вирішив не вдаватися. Горілка, коньяк. Ні, нічого. Каву, замовив я і тут же передумав. Випити вночі все ще давало про себе чути. Сто коньяку і каву Американо. Так само, кивнув барабаш дівчинці, та відійшла. І він нарешті глянув на мене. В очах читалася тривога. «Я думав про той дзвінок, Ігоре. Зйомки в Криму? Я сам не знаю, кому вони зараз потрібні і що там знімати. Просто мені вчора подзвонили з продакшну, на якому я працюю. Сказали, я халтурка. Ну, рекламу банячити. Дзвінок пізно, ввечері я тільки з монтажу повертався. Виліт сьогодні зранку. Більше не пояснили нічого». На ранок на мене вийшов незнайомий пацанчик. А чому пацанчик? Ти бачив його? Голос по телефону молодий. Ввічливо говорив і дуже конкретно. Збирайтеся, будьте готові, за вами заїдуть. А квитки на літак, документи, все таке. Літак приватний. Опа! А чия ж це приватність? Не знаю. Більше нічого не знаю. «Ти дзенькнув буквально за півгодини після нашої з ним розмови. Я тебе послухав, і в мене щось склалося в голові. Варало, мене хочуть забрати з міста».